Parëndërimi të kanë vetëm Allahut të madhërishëm Salavatit mi Muhamedin Sallallahu a'lehi wa sallem Mbi shokët të tida të që pasën me të mirë Derin ditën e kiametit Në dherësën e sanë që amë dhëtë përmendim Parimin e të rejtë Të cilin e përmendim Allahu në surë të junus Kë e urdhërëj Muhamedin Sallallahu a'lehi wa sallem të that Wa umirëtu Wa umirtu an akuna min al mu'minin Wa umirtu An akuna min al mu'minin Qëtëltat jam urdhëru On qëtë jem prej besimtarëve Në këto fjallë Ta Allahu Subhanehu wa ta'la Që ishin urdhër në bi Muhamajdin Sallallahu alaihi wa sallam Edhe në bineve si umet Dhe zërë të dashur ka urtësi të madhe dhe fëqi Të besimtarëve Wa umirtu an a konërin e mu'minin jam urdhru prej anës Allahut të jem prej besimtarve a thuall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë ditë se besimtar apo njerëz a nuk e kanë ditë se besimtar dhe çfarë do të thonë ja paska fjala e Allahut se jam i urdhruar të jem prej besimtarve kjo do të thotë që besimtari ta din identitetin e vet që besimtari gjatë përlesheve të jetës gjatë nëgjarjeve të jetës gjatë problemeve të jetës gjatë krizave të jetës ajtë në bejt i jeti u mirë tu jam urdhëru emur urdhër i prer pre anës Allahu dyrë të cdo besimtar mi anë akune minë al mu'minin që tjim prej besimtarve kjo është dobija e tretë që në nëzirri Shejkh Muhammad ibn Abdul Wahhab nga fjalta e Allahu subhanahu wa taala e para ishte çu besimtari nuk guxon me i bë ortak Allahut në mënyrë absolute asyse në asnjë mënyrë e dyta ishte madhërimi i Allahut Allahu, allahu ti jet i madh në zemrat tona atë që përmendëm derse ne javës kaluame sot do të përmendim këtë fjaltë Allahu xhelalu ala ku e komentoi Shejkh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimehullah ma taasa Allahu e paskurdhnu Muhammedin Sallallahu aleyhi wa sallem Ajë të ju thot njerëzve Unë jam urdhru prej zotit tem Që tje për pësintarve Që dhe më thonë kjo Thot In ka dërna ennehu dhenne vujudel emri Nëse na konsiderojmë Se njerëju e zbaton atë parën Ishtë largu shirkut Dhe e ki zbatu të dyten E njeftë të madhë Allahun A do tëtë kjo se të ki realizu të gjitha Urdhët Allahut? Jo Andaj e treta Jemi të obligum të të nasi musliman Që njerju të përmend në mënyrë më të qartë Haptas të sriha hu bi enna hu min hadhihi taifa A i duhet të përmend njerju musliman Grupim musliman, grupi besimtar Që i kanë besu të zotit, Allahu Gjellewala Që janë pakis në tokë Duhet ata pa tjetër e kanë obligim Prej anës Allahut, subhanu atalat, që të deklarojnë që të deklarojnë wa umirtu bi anë akuna minë al muëminin unë jam pasimtar me qëfarë qëjë me qëfarë qëjë shi. e kanë shiku kërëshetet Muhamedin sallallahu aleyhi wasallem atë e kanë shiku mesirin asaj se ki është pasher atë e kanë shiku mesirin asaj se ki e ka një hovë të të ndalët një ditë Atë e kënë shikju, shiku mesyri në asaj se Ki E ka provu anën të keqë tonën Kur të provon Kur të i provon Inspektorat tonë të mirë Njerë që e marrë një më të mirë Atër, fillon me lëshupej Njerës të provum Pleq Që janë së provu me jetë Apo kanë të ledzume Apo kanë Përvoj të thokt Në jetë Ata më të vezhlit Ata më të vezhlit I shekoj me këtësi E Allahu subhanahu wa ta'ale Aji cili na ka kriju o vëzër Dhe na i ka dërgun e dhe Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem Ja ka dërgun Gjibrilin E ka ditë shumir Se Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem është njeri është prej gjakot Prej mishit Prej kocit Sikur na gjith është njeri Andaj dhe ka përosit Dhe aji sallallahu aleyhi wa sallam I pas ka kuptu shumë mirë të mesaje A në evdhë dhe kjo është mesaje dhe për ne dhe Nëse jemi pasus dhe vëtet Dhe kemi shumë lëtyr Atë sallallahu aleyhi wa sallam Duhet mi ubo me dy e njerëzve të gjithve Duk e filu prej familjes Kër u dhzoosh edhe bosh musliman Dhe i besën zoti tanë Allahu subhanahu wa ta'ala Për nime Me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendje E ki fejna Allahu, sinqeresht I ki besu allahu, Vesimtari e paskë obligim të deklaruajë, e paskë obligim të më deklaruojë dhe me ditë të tjert në të dozë sa të marrin vesh njerëzit, tu jap një mesazh me këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Dinia vlorë. Seku diunë. Në të cilën na kalojmë ka mesazhe të shumta që na japin njerëzit. Komunikimi nuk e kenë vetëm me gjuhë. Komunikimi është edhe me sy, edhe me vesh. Edhe me mimikë, edhe me vija të shtyrës, edhe me veshje, edhe me ndëje, edhe me takime, edhe me çndrime, edhe me fetva që jep dikush, apo edhe me përkrahi që e bën xhamati ndaj fetvas, edhe me klikime, edhe me shpërndarje, edhe me çdo gjallë që Allahu na jep ne këtë botë ka komunikim dhe mesazh. Sepse përkëti është sa përdësimi që na permë Anallaahu xhallahu të jap mesazhe të shumta. Ai kupton njëri, ai kupton edhe me selën tjetër. Ktu e kemi për qëllim mesazhet e Allahut që na vinë në Librin e Allahut. Mesazhet të Allahut që na kanë ardhur në Librin e Tij. Ai besimtar i vërtet, që ka besuar për një me Zotin, Allahu xhalla wa ala. Është i thellë që Allahu ka thënë në Kur'an: "Ellezina yestem'un al-qawla wa yattabi'un ahsaneh." Jan besimtarët ata të cilët e ndajojnë fjalën e Allahut. E ndajojnë fjalën e Allahut voi tbeuunahu ahsana dha passoit ne maniren motmir allah na do priteru nusr kto ishin sahabet e madhei ja thot mesmit e vezlit e tabiin musliman temir ikishin kuptue dha zborthi kta fjalta allah kjo fjalë allah jelle wala wa umirthu an akuna min almu'minin yam'urdhuru ta yamri belisimtarve du tmos zborthi o allah du zborthet Zdojani prej ne dhe e ka një bërtham Me tëseve më bërtham e rezistan Nëse nuk rezistoj me vla, dhije Se në botën tjetër Ka ur sirati, në tëseve në ur sirati ka kelalib Ka grepa Ka grepa të më dhe Ka gjehenem posht Wa im minkum illa wariduha Allahu gjëllëvala ka tha nuk ka dikush preju vajë njërzë Vetëm se do të kallon në bjëhenem E nëse njëri u lëshën pej Në fejnë e Allahu të sot Nëse njëri u lëshën pej Banë në lëshime Në qëndrimet e veta si gjemat Si grupë, si shtetë, si individë Si familje Dije se atë ditë kur njëri do të kallon në bjëhenem Edhe në shpejtë do të bjehë lorp ja sai sot i kis provat ato grepa janë provat ato grepa janë provat ajo urra e ratit e cila është shumë e hollë mëohu se kimia ajo urra e ratit është sot ajo çendreze rruga e besimtarit që është duke heze aty vall na e kimizbatu kët urën të Allahut subhanahu wa taala olla ser moni mend Allahu ser se një fë apo mendim Apo ide, politik, apo strategi, e cila në batë fësheht, dhe nuk nëzirët në shesh asë njëherë, ajo s'ka mundësi për të shpënda dhe s'ka mundësi me kondim. Andaj feja e peja mërëve të allaut të gjithë, ka qenë deklarimi, janë deklaruata, haptas, janë të regu haptas, dhe kanë të regu se qka është feja allaut, subhanuat e allaut. Sa përdo bjo vla zërdijeni. Nuk ka shkenc e cila harot më shpet nësi përfaqen e tokës e shkenca e të uhidi dhe akidës Nuk ka shkenc informata, libra që haron më shpet nësi përfaqen e tokës se të uhidi Njësimi i Allah subhanuat e Allah Andaj, përmendëm në shikimin që e kënd pas kërra shetet në të i Mohamedi s.a.s. Athu val, si në shikojnë ne dhe masonët në kone sotit Si në shikojnë ata njerëzit të cilët janë ushtarë të shejtanit dhe janë përbetu të ajë Dhe kanë takime me shejtanin Dhe i presin kurbana shejtanit Qëfar mendimi kanë të të borneve muslimat? Edhe ata i kanë mendimi në jetë Edhe ata i kanë mendimi në jetë Andaj, fërdimisht kur ka boda vetë Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem në mikë Ata kanë mendu se kjo thirje do të shuket Kjo Siria thyr, nuk ka mundsi me vazhdu. Kur me kalimin e kohës e kanë pas suksesin. Me kalimin e kohës e kanë pas suksesin. A thu vallë vlazër. Çka ju dësht? Çe ju dësht? Të dërgojmë te Allahu Muhammedit alayhi salatu wassalam i than sahabeve në Mekë duke thënë kush prej juve ngritet dhe shkon e lexon suratul Rahman në çapë. Njerëzit me zemra të smuta, njerëzit me zemra të smuta. Njerët dhe frikacak Njerët që s'janë të idealeve Njerët që s'kanë parime Në mejndi ju kisharë në ndimi Pa, që ka ju deshti me qu ibn Mesudin tash Dhe asë njëni nuk u përgjith U përgjith ibn Mesudi I cili ishte i hol E i zahift I dopt me trup Nuk ishte fuqit madhe Me ma i dopt e i prisave ka qenë ibn Mesudi Radiallahu an Dhe shkon e ledon suratur Rahman qabe Me ndajëgjuhë Me lezun kodera tje Së të makush A me lezun në qapë E këtu Ndron meselje Ndron meselje A nukës batemi thjarës Allah Wa umirtu En akuna min al mu'minin Jam urdhru me qenë prej besim tarëve Kë e ka që muhamedin Sallallaj sallam i thonë ibn Mesudit Apo mi thonë të sahabibin njerë Kush kanë prejhve me lezun asnjani iskha folë Treher ka foli Ibn Mesudi dhe ka shkua E qka e gjithi Ibn Mesudi në kërshkoj vë dësër? Qka e gjithi Ibn Mesudi në kërshkoj? Jakë puti veshin Abu Gjehli Krytari I qafirave Krytari mushrikve Abu Gjehli Jakë puti veshin Dhe ki vesh kanë gjarja, po Ki vesh Ibn Mesudit kanë gjarja në vetë A usos filmi? Jaa Nuk usos të të Mbaroi në Bader Mbaroi në, në Bader Andajt u thotë mjet besimtari se skemat e kësaj jete janë shumë më artistike se regjisorët e ndryshëm që i bënë për filma Skemat e kësaj jete të vërteta që janë janë shumë më artistike se ato regjisorët e ndryshëm që i bënë për filma Nuk mbarëjti ovllazov Kur Evrajti Ibni Mesudi Abu Jahlin dhe apo jo kokën. Ai e morr me veti dhe kishte kri një mëdha, shumë i Mesudi ishte i vogël. Dhe së bashku me ta ishin dy sahabe të veçantë, 15 vjeçar, Muadh dhe Muawidh ibn Afra, vlerë, që yerrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thonë, "Ne kemi vró." Dhe së bashku me ata ishte ibn Mesudi, radiyallahu anhu me dyrin. Kto i dërgoi me Allahu sallallahu alaihi wasallam me përmendje atë ngjarje ku ibn Mesudi pasqaqejnë personin mediatik i muslimanëve. Proklamusi dhe deklarusi i muslimanve E deklaroj fejna Allahu Gjellewala Duk e zbatu këtë fjalët Allahu Gjellewala wa, wa umirtu En e kune minel mu'minin Jam urdhnu me qimë prebesimtarve A i njeri cili del para shkijeve dhe lezon Apo del në vendin e duhur dhe lezon ata Kjo do të thotë se a i person A i person e ka shpaleoz dhe ka te deklaruve Dhe vetën se është prej muslimanve E kjo duhet pa tjetër Allah zë më bo Kjo duhet pa tjetër më bo Kjo duhet pa tjetër më bo Andai ibn Mesudia kishte akishtak, akishtakoptuosi që është urdhë nga pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, madje e ndinte veten të nderrum me këtë nder të madh, vallahi është nder i madh. Ne vallahi ai personi i cili e bën edhe sot e ka vepruar, vetëm se e ka vepruar të vepër të Ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Atë personi i cili e bën këto sot e ka vepruar të vepër të Ibn Mesudit, e kiu djeg ovlazer, mushrikve, zullumçarve, kriminalve, të tjerve. Njerëzve të cilët i bëjnë të kshijat si motra Njerëzve të cilët i bëjnë të kshijat si kur në efektin domino një pas nja Njerëz, Njerëzve të kshij ju pëngon fjala e vërtet Ju pëngon fjala besimtar Ju pëngon fjala akhiret Ju pëngon fjala gjenet dhe gjehenem Ju pëngon fjala të uhid, njësim të laud Nga sa të emësu me shirkë Wa ida dhukira alledhina min dunihi, ida hum jes të bëshirun Allahu Gjallara thotë, dhe kur përmendhen zotat tjerë, pos Allahot isha të të përgëzun Gëzohen Kur ju përmendhen kultet e vetë Kur ju përmendhen zotat e vetë Kur ju përmendhen termet që i njohin, ida hum jes të bëshirun Gëzohen Kanë marak edhe dy momente e dyqa ose pak një përmendhen dikosh Mandje do njëherë, ndonjëherën edhe në formën e të qeshurit nëse e përmendim Këna që në thot e përmendim demokratinë apo përmendi komunizmin apo lirin Apo përmendi liberalizmin dhe kulte tjera dhe zotë atjirë që i kanë Idha hum jesë të pëshiron E ku përmendit Allahu Gjellivat që ka bëhot Ishme e zëtë kulubu hum Tërqethën Tërqethën, dridhen, tutën, fshehen, nukën më rakë, mërolën E kjo ka thënë urdhëi Allahu xhelaluha për pejgamberin sallallahu alejhi dhe pejgamberi sallallahu alejhi e ka zbatuar vëllazer, e ka zbatuar në jetë. Andaj, munkët rast pas kaq çein momente. Andaj, palmendom njerëzit të cilët janë me zemra të smuta, murxifon, ata që freqojn, ata që tutën. Ata që tutën e vet e bëjnë akide, vëllazë. Ka njerëz i tutën e vet e bëjnë akide. Andaj mos i mashtrojnë. Njerëzit që tutën e vet e bëjnë akide. Ata njerëzit kanë nevojë për psikolog. Duhet miqum psikolog. Më si atër mishue Më jau largu tutën Apo ndë një hoqë më frinje Apo të ditë Ato njezë kanë nevojë mi largu këtë probleme Ajo e së mundje Me dhëpa po nuk gudzon asë njëherë besimtari Tutën me vodin Tutën nuk banë më bodin Fejë Nuk banë më fabrikuet të muslimant Andaj, Allahun Gjellale pas ka urdnu Muhamedi sallallahu alaiho sallem Mja u ba me di e mushrikve Edhe u akaba me di e mushrikve në shumë prej rasteve, në shumë prej njëjarjeve nëse lezoni historin, nektaril, evolosur të Muhammed sallallahu sallam nëse lezoni njëjarjet, fragmentin nga jetë të sahabëve e shihni, shihni avdhezër se ata në shumë njëjarje pas kanë prakla mukta pas kanë të kla rukta kanë thalë me gjuhën e vetë u mërëtu, mi anekun e minën e muëminin nuk kam ndonjë urdhën përja Allah u të vetëm se t'jemë besimtar e kjo t'jemë besimtar kjo bat me zemër Si kërë ibn Mesaudi që ka bëhë, kjo bëhë me dhejë për Allah Kjo bëhë me të qëndrim Kjo bëhë me ndeje Kjo bëhë duke ju të regu njerëzë me vetë pëmjën tanë Dhe duke ju të regu se, unë jam musliman klenar Unë jam musliman klenar dhe nuk ka shantë dikosh prej njerëzë me mbële As njerë Kjo ka qëmë deklarimi i rabi ibn Amr ku ka shkut e rostumi Dhe i mugira ibn Shubes Dhe i sahabive tjerë Delegat, nga ambasadori te Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam ka Ja'kan baw vllazer. Habibin Zeidi qen ndezov vllazer. Kurka shtu te Musailem al-Kezhab te murted. Kurka shtu te Musailem al-Kezhab i te lika çe musliman, e zhbash ka. Me deklarata ne vet se jep pejgamber, e dregomi Allahu sallallahu alaihi wa sallam i ka çuletër. Dhe ka shko Habibin Zeidi, ja qen ndezov 3 liter te Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Dhe a i qka i banë, habibi zedit Edhepse nuk vritin të dërgum të të vakt Ka qenë e johur Ja për e të gishtin ëvlah Këtë tjetërin, tjetërin, tjetërin, tjetërin E të shhedu enni Rasulullah A të dëshmonë se unë jam për jamër Ma e sma, nuk në të gëj Ma e sma, nuk në të gëj Ja për e të njëni, e tjetërin, e tjetërin Dhe gjitha gjimë të irtë Dhe kamët, e durët Dhe e për e dhe dhe dhe <تصفيق> ما اسمعنكم دجايه اتشهد ان محمد رسول الله اتشهد ان محمد صلى الله عليه وسلم بسيا محمد صلى الله عليه وسلم برغم الله والله قد ما هيك عقيده مش انجاك انكوت انتروب ان, ان, ان سيليزا دوت بون كي هاز بون برمس تصي فعلت الله جل وعلا تي باسكو الاجو ابن مسعود يا باسكو بريفشن عند اي درومي الله صلى الله عليه وسلم فني باسكو طان Vesh për vesh Orra suziade e kryja kamot Këtu lejot kamot Vesh për vesh e këtu Kjo kamot Orra suziade e këtu lejot kamot Haram është kamot Në biznis, edhe në ekonomi A më në këtë rast? E i bëni me Saudi, o vëllah? E i bëni me Saudi Qëtë e shtimë e më më këta? Ndejër është o vëllah Ndejër i madhë Omer më në khattab i kur rëboh musliman Ditën që u bo musliman Ndel Dhe do në me, me u trajgu njerëzve se janë bo musliman Dhe shkon shtëpi për shtëpije Një të ku njerëzve se janë bo muslimanune Unë janë bo musliman I flakt I dikt Për të kalumën që e ka bo Për zullumin që e ka bo Dhe u mu përndu për nime për Edhe shpërndu për nime Dhe ka pat vërtetën Pre janës Allahu subhanu të ara Allahu gjelënja ka mundëzu me poa Dojnë mi u të regu më shrikve më të mdoj Të parit që ka shku me i të regu ashtë asi Dojaj vet, i vetë vrasht, I vrashtë, keq, i keqë I cili ka mundu muslimant I cili ka nëzitë Për mi rëj muslimant dhe mi vra muslimant asi, Ka shku të as, i ka thënë O as, o dojë e jemë Unë jam bo musliman Unë jam bo musliman Pas te ka shku në qabe Dhe ka të ku njonim prej njerëzve i cili din mi, lë, mi, mi, mi, mi shpërnda lojmet Ka thënë nëse dënë me Ja u bo me dje se si, e ja bo muslim e shpërnda lajme, s'ka problem, s'ka nevoj me shku në gjitha shpijet si kur sot hinë Facebook edhe shpërnda krejt s'ka nevoj ato valë prej kryllarët si se ka pasë e mërëm në këtabu këta prej mos zbutjes e zemrë se ka pasë ta jo, po e ka guptu se duhet mu proklemua e duhet mu të regu pa tjetër në vla djeni se mendimet dhe idejt se ma shumë që shpërnda në vla prej këndikan E prejkin njëri unë që është më neutralit shpirtin e vetë A mërë në Khatabi ka qenë neutralit shpirt Edhe pse ka po zullum prej mushjes Nga se ka në mush njerëzit Mojnime në këta Të gjithë ata hargat që i lëvtojnë islami dhe muslimant Janë të musht Ose me fjalë Ose me ersina Ose me zullume Ose me gabime që i bëjnë muslimant Ose me gabimet vetë muslimant Individat që i bëjnë Janë të musht Ose janë të musht me të hola osemendon ndoja gole osemendon nje kërcesem andaj domthon proklamimi feysallahu xhalla uala as prej obligim vet Allahu subhanuhu teala shej muhammedullah bi rahmatullah per mendat kto besimtari es obligue me tregu veten se es prej grupit qi ka besu allah ut walau lam yaqdi hadha algharad illa walau lam yaqdi hadha algharad illa bi الهرب عن عن بلاد كثيره اذا نسى نقمون ثمره مورال يزوك يوبليغمي الله تكوني ساحت يماك يوبليغمي الله يوبليغمي اي deklarimi se je musliman musliman i vërtet besimtar i vërtet jo musliman demokrat jo musliman komunist jo musliman darvesh jo kjo musliman muahid se nje son allah subhana wa taala e nuk i bën shirk allah xhella ala se ne ko ne sot me ne madhetna allah allah muslimash Çi është një vetë musliman? Ëma musliman darwish, çë beson se Said Nursi tu vëzit kërte, tu bondeshe e lut, ja ustad, o ustad, në momentin e drejtohet vetura kështu, skaksi islami, çan mushrik. Islami të Sulejmanxive islam jo. Islami të Nurxive jo. Nuk është islama, jo. islam ajo, ajo është shirk. Islami të demokratëve, të parlamentorve, jo. Islami të komunistave, edhe knishkën e koçë edhe musliman jo, atër se në kanë musliman ajë që ka punua në partinë komuniste nuk ka vdek në islam edhe 5 vakt namaz nësë i ka fal edhe 7 vakt namaz nësë i fal edhe namaz natë nësë i fal nuk ka musliman edhe nësë i ka në imrat muslimane këto e ka është që dhimin njëri që njësënë allahu në gjëllu ala duhet këtë njësim të allahu subhenu të ala me jau proklamu, me jau deklaru njërzve wa lem jafdi dhalik jo qoftë kjo, edhe nëse kjo nuk realizohet, monument këto fjalë e Sheikh Muhammed Labit, edhe nëse kjo nuk realizohet, vetëm se përmes ikjes nga vendi jot, shikosa i madhës kjo obligim i Allahut të holla. Në kohën e sotit, mund të shmejë të njerëz të mëdhenj që e luftojnë këtë çështje. Thonë, në kohën eve muslimanë haptas me dal me me fol. Në kohën eve me fol domoselë, do meselet, Thin, në kone voj, në kone sotit, të mëshëf ato. Thonë, në kohën eve në kohën e sotit mesela e akidës shumë e shpjeguar. Thonë, në kohën eve shumë mesela e tauhidit më fol të njerëzit. Apo thon, këto derse që mohën janë derse vetëm për xhallat, nuk ka nevojë se si marrin vesh avami, jo si merr ne vesh. Si to to fjalë janë primare, po. Ja shtoksort, por ja shtoksort janë to derse. Apo këto fjalë të Allahu xhelallahu për të janë, kanë zbrit. Sahabit, kanë ju, kuptua, të ja shtoksort janë kanzbrit. Apo so habit, paske kanë çaf super inteligjencë ju, smuni ku mi kuptuat apo i pas m'kuptuat? Jo valla. Kurani ka hart, po njerzi thjesht. Për njerëz janë analfabetë si morin vesh Kurdhaqiç. Çe ska në shkollë, ama e kuptoj aha qofteni wa omerto be an akuna min almu'minin yam urdhnu ma tem per besimtarve akoma thjes se kjo me u do me u do kle aru besimtari nga semani me novllazor feja islamit feja ehli sunnetit feja be ameret sallallahu alaihi wasallam nukosh feja e tokjes feja allah xhallalah pakrejt nukodi ska shat sikur tash qe u msoj njerzeve sikur tash nje fe treje u msoj njerzeve nga lindja që është një projekt i masonve dunjas të sufizimit Balkanit, të dërvishizimit Balkanit, duke, pas të, duke fillu këtu prej Bulgarisë, e Macedonisë, e të lartë, e derin Shqiprije kështu më rathë. Qka? Në më thonë, nuk të kalzojnë ti sirrin, zërnën, si së fërbesimi kanë. E fejep e nga meri, sallallahu alihi wasallim, nuk ka të boje me tukjen, nuk ka të boje me fshehjen, Ka të bojë me diçka që e, e cila është haptas Për gjithë njerëzit Për gjithë njerëzit Kjo obligim I Allahut është qatë i madh Kjo obligim I Allahut është qatë i madh Edhe nëse nuk mund është me realizu këtë obligim Vetëm se duket përjaçtu i jo besimtarë Pre vendit tanë Dukë me bëgta A këptojnë së është i një madhë A nuk e ka treguar neve Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se për të thënë ka thonë mukhtirun nabi sallallahu alaihi wasallam baina shay'ain nuk i është dhënë me zgjedhje të dërgumit Allahut mes disënave ilahtara aysarahuma vetëm se ka zgjedh më të lehtë as ila kanë kanë kanë konë më e lehtë për sahabët pas 13 viteve nevojë zrati A kuptoni s'në kanë konë më e lehtë për sahabët pas 13 viteve vëllazër sahabët kur u përzun pra i Mekës kur durëm për shtapivë dveta ku i lan vatorin e vet. Ratvatat nuk e kthyin as ditën e çlirimit të Mekës, monumenta. Kur ka ardha sahabijë në luftën e Fethit, më në fund para më ndo valla. Pas 8 viteve, shtëpinë tande e ka mushriku. Shtëpinë tande e ka shkavi. Nuk guxon ti më marr shtëpinë tone. Saq i liu kosa e ka marr shtëpinë vet? Jo, ja, valla se ka marr. Shkavi e ka marr. A guxon tash në Islam ia marr? E ka pushtetin e ka shpatën? Jo, ja, se ka marr valla. Se ka lan për Allah. Dëgjoni kjo është deklarë u umertu bëna komuna min e mu'minin ym orznumetin per besimtarve a kuptoni a keni ndëjuj fshara n hijrat keni ndëjuj fshara n hijrat emigrë me keni ndëjuj u ka emigru sahabe prej prej Mekës në Madinë a dini se bëhet kuon vllazër çka jo nëse mendoj me vlla se njohja e vërtetës nuk ka tatim nuk ka çmim rënjë Gjats minimin e vet, sahabetën e paguë. Nuk e kanë paguëse dia kanë paguë. Sahabet e kanë paguë çmimimin e udhëzimit. Kan, kan cin dalalet, kan cin devijum, çdo gjong që donjo paguë ato vëlla. Mund të jepo atë sahabi, çe sahabet muhaçir, çe kanë bë hijrat me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, janë fikina Mekë. Jan fikina Mekë. E kanë pas vatorin e vet, e kanë pas shtepit e veta. Ua kanë marr mushik me dhulum jan bëma se më çato më shrek me pas me pas dash i kishin vëllah me pas dash i kishin kthi mirë po ata as nuk kanë ndejt natën vëllah sa kanë ndejt pe a meres sallallahu alaihi wasallam madje saadi ibn babakasi qon ismut vëllah hadithi shbeja du salihin e vërtet qon ismut e ne kadosh ngritet kur kadosh me hec pejgamberes sallallahu ishtut mos mbeten në Mekë ashtut mos mbeten në Mekë ende dëgjot ngjarin e saadi në dersin e par Që përmendëm Se Saadi i ka tha në në zvet Oj na, no, ni që në shpita mi pas dhe të dalin Nuk e ndroj fejnune Saadi pas 8 viteve Mas higretit Vjen edhe i smuhat në meke Smuhat në meke Edhe frigot Frigot mos në bete në meke E mos shkruat për e njerëzve që ju shprish higreti Gasi muslimani që bën higret për Allah A i më ato sejnë dhe si ka I ka lam për Allah e gjithë të sahabëve vëllezër kanë bërë hijret për Allahu subhanahu wa taala që gjithë pretendetve të vijnë sheriati i Allahut në Mekë. Është ka ardhur pas 8 viteve sheriati i Allahut në Mekë. Fjala e Allahut është ndoque. Të Allahu ka thënë më e lartë dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam vaxa alhaqu wa zahqa albatil. In albatila kana zahuqa. Ka ardhur e vërteta. Ka shkuar kota. E kota ashtu as të shkuan më kaq çdo herë. E ka përmendë kështu Allahu xhalla wa ala. Dhe këto sahabë e paske realizu kët obligim Të Allahu subhanu wa ta'ala Zbashku me pejamerin e vetë Sallallahu aleyhi wa sallim Duk e qëndrua vëllah Thëtë Shekë Muhammadullabi Edhe nëse i kushton besimtarit edhe hijrat Edhe nëse na përzajnë ne dhe jo besimtarit pre vendit Edhe nëse batë kjo për Allah Dutë me bëgta Gësafëja Allahu subhanu wa ta'ala së kërëfiq E nuk është logikë Aristotelit Nuk është logikë Aristotelit Këtë dhje marës kërë qëshë Këtë bëshi, tukaj lakët Nuk këtë si loj regullash Porfeja Allahu gjëllë o'ala është Aja qëfar ka thonë Allahu gjëllë o'ala Dhe qëfar ka zbatu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Dhe qëfar e mbajtu sahabet Edhe nëse i qonë hundi kujna Edhe nëse dukësh nuk e merve shtavla Edhe nëse na vjen neve randë shumë kjo Edhe nëse na vjen neve shumë randë kjo Edhe nëse na mendojna se Në më thonë, mujnë më bëbë politikar Mujnë Mujna me pas strategijit ndryshme Strategija shariatit qshkjot Qe besimtarit të dakleran vetan Të tregon vetan O mërtu bi anakona minë l-mu'minin Si ku t'i kabo Ibrahimi sallallahu sallam Si ku t'i kabo Ibrahimi sallam Vët ka qenë, vëllah Vët ka qenë, para në mbrudit ka qëndruhe Para më bretit E kanë luftu të gjithë, vët ka qenë Kabo i zratë Andaj tha, sheikh Mohamed l-Habi Walau lem jekdi Hatha l-garda illa bil harabi edhe nëse nukra li zot kë oblikim mi madhi Allahot vetëm se dukejik prej shumë nga vendet të tagutave alledhina la yobliku në lgajate fil adawa të cilët e arin kulminacionin e armitësiz në dajë musliman hatëta yusarrëha bi ennehu min hadhi taifa dheresa ajduot e ka oblikim të tregon të dheklarovat së ësht prej grupit të musliman al muharibati lëhum të cilët e luftojnë shirkon të cilët e luftojnë shirkon ndajë Allah Nuk mi aftoj ka me u largu shirkot Nuk mi aftoj ka Që besimtari Të madhënën Allahu në gjellë wa Allah Por u dhe shka pa tjetër U dhe shka pa tjetër Që t'jesh për i grupit të muslimanve që e deklarin Se qka është feja Allahu të subhanu t'ale Të është për ashtrot pëjtje Më nëtë bëna thonë t'ikush Po ne dhe kemi lezun e histori Kene lezun e sira Se Muhamedi s.a.w. paska qenë disa vitëm Pështët e paska majtë fejt Përgjithja është Muhammed Isallahu A.S. Kure ka majtë fejnë më shetë kjo, kjo është esensat të muslimant Apo përjashtim 13 vite e majtë i më shetë fejnë Jo, 13 vite e se majtë Maksimumi që thua 3 vite Po ko kilaftë madhë Ka polemikët madhë në sirë A ka majtë më shetë ajo A thua 6 mujë apo 3 3 vjetë Dhe ndërkoha i ka bota dhe të Në rugun e Allahut xhellahu ala, çdo musliman duhet të di, a jemi me yeshëriçën, do të them musliman lëko është i i shkeld në çat mënyrë, që do të them me fsheh fen e Allahut xhellahu ala. Jo. Andaj vëla, di se ka njerëz të cilët mundohen me proklamot kundër thën. Ka njerëz, vëllai. Hocalar ndoqshë çshpeqoin. Edherse ndoqjon, edhe libra që lexon. Mosu helmama to derse. Mosu helmama to lijarata. Mosu helmama to meta libra të cilat flasin tyje për strategjitë që silet janë marrë prej tjërve e ta fusin tyje atë strategjina në Islam. Ai nuk është për Islamin. Ai nuk është për Islamin. Ai është e marrë ndoshta prej kulturave të tjera. prej civilizimeve të tjera mirat. Por Islami, ndryshë thot. Dhe vepra e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem ndryshë thot. Andaj valla. Akida e afrikacakëve. Akida e afrikacakëve, besimi i afrikacakëve është i tetë fsheh zdaj sikur të jesh besim i refuzave refizit e iranit e kanë besim vëllah që më rënë më deklarosu se an ahli sunnat ça vop kanë sikur më fal namaz natë sikur më fal namaz natë dy recatë namaz natës më fal çashtu e konsiderojnë ata çka më rënë e besimtari i ta se ka o mirtu bi an akuna min al mu'minin yam urdnu umirtu an akuna min al mu'minin pra besimtari anda wallah do deklarim më u deklaro besimtari më u tregu njerzve Psevla, lezër, se për hirë që asoj deklarate që i paskabu, paskabu Muhammadi s.a.s. që janë të shumë të nësemirë, nësire, me ledzu njëriu dhe në histori Do të shëfë se të shumë të janë të deklarate, në jena muslima nësot Në gjdo fejë, e televizje, e cila nuk publikot, gjdo këtu Dhe përmendëm se nuk ka sen që harot mësë shumë të nësi përfaqën e to kësak i dja A nuk janë tradhtar ato njerëzit që nuk i shpjegojnë muslimanëve akide. Heçkuni. A nuk janë tradhtar ato njerëzit të cilët nuk ja shpjegojnë sinimin e Allahut njerëzve? A nuk duhet më të tregu realitetin e asaj se çfarë fe e ka pasur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Sa serioze kanë kanë fe Allahu xhalla wala? Jo mëse rasti kur posojn disa musliman vritën në ndonya, në ndërgjida njerëz për Allahun vdesin. Jo për send budlakive vetë i bën nglet vetë. Por se mendet çi bëjmë për Allah, luftë qo, qoftë ajo apo deklaratë qoftë e muslimanëve apo ndihmë të dobët vetë që bëhet, është më rraf. Çka thonë njerëzit? Po e kalip. E gazet. Mirë e ka. A dhe kimi bëu fraër? A dhe kimi bëu trem? Ekşi më rraf. Edhrumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, Allahu zar. Ka çein këta, prandaj kur kanë ardhur në pazarrlëk, pazarrlëk, më oni mën kulminacioni i muslimanëve është në pazarrlëk askopika ndonjësi bën pasallochë. Të gjitha bën pasallochë. Normal. Fillimisht para se me ardhm pasallochë, vin kontrollat e birrës, shpiuna të vinin, i bëjnë lajmet. E din se sa cmon një person këta. Fen Allahu xhelalu ala. Andaj ky është apelov vëllezër. Të gjithë na, këtvet Allahu xhelalu ala, duhet të kuptojmë kët në këtë mënyrë serioze. Xirk mos i bën Allahu t'munit absolute. Madhne Allahu xhelalu ala pikën më të lartë që mund të shme madhërua. Dhe dia Se nuk munësh me pas sukses A as të Allahu, a as mdu një Pa u deklaru se na i na musliman që të njërës të cilët Nuk jena musliman me ndo një nof tjetër po musliman njësus të Allahu të vetëm Jo musliman demokrat, jo musliman i votave, jo musliman i partijave Jo kështu, Allahu si dëna ta Jo musliman i dërvishave, jo musliman mason Sot o vla, ka njërësi, mdu një atë që më thojnë Munësh më konti musliman mason Në e kase që është inqizu e Fethullah Gjerini thot Po ka mundë si njëri më konë edhe mason Edhe mason edhe mason edhe mason edhe mason edhe mason edhe mason po mu i ka Po po po munë është më konë Edhe të mason të atje ato të qesin tje Koranin më betue Krishterit jatë qesin Biblën Jahudis jatë qesin Telmudin Atje që zbesojnë qka jatë qesin Dollarit jatë qesin Beton në kdo sende Edhe, për që kam ledha ato njerëzit, pa s'ka mundësi E vallaj, në fejnë Allahu Gjellara, s'ka mundësi A s'ka mundësi me konë njeri sahadhat Me parët të Saudisë mi luftu Mujahidat, s'ka mundësi me konë muslimat Me parët Saudisë me luftu shtetin Islam, s'ka mundësi me konë muslimat Këto loja nuk i gabo Muhamedis, arallahu esallim, imami jon A vëllazër, a do një njësër në konë me ata, mi udonë uj me piju aj A vëllazër, a do një njësër në konë me ata A do një më kom prej grupit të njerëzve që kanë më thonë me laçet suh kan suh ka kat beddelu baada kan kan dro masthiye larg largoni jacq largoni nëse doni më kom prej të rovllasër nëse doni do një më kom prej tëre shumë prej njerëzve që kanë çën me musailem me kethabin ata kanë medal për muhamed sallallahu alejhi vesalam laçet që më than lak për tëre ka çën një sahabi që është bë mortet pastaj dhe ka çën nana e fitnes nana e fitnes me musailem me kethabin e ka pas imi rëgjel tale fitnë të rëgjeli është gjatë shumë fitnë e rëgjelit e dini sa njerëzi e në vra sa, sa mur të dini e nba për fitnë e rëgjelit o vëllazër, përë mrenan një nate e në nba në bi bon 100.000 njerëzi në të ko, që sot më nëshme thonë aspektin demografik të balabartë 100.000 njerëzi nuk janë e ka qene voglë të tërë 100.000 njerëzi e nba qafira mur të dini qandan preferenc me një fitnë të rrezikshme i cili ka pas lavdratën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kjo është një i mirë. Ne ka dal para njerëzve në podium, ka dal para njerëzve ka thonë, "Ky është personi që është lavdru, ja lavdratën me shkrim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se mua nem Sufi imbeqi. Do të thotë sikur sot me pas dikush doktoratur prej Ezherit apo prej xhamia islamike Medinë apo kështu me radhë. Ky është personi. Shumë madhë, bile, kë deklarat, kë është shumë madhë, më të madh bile ky doktoratë, ky është lavdator shumë më i madh. S'mund të më krahasuë qadal dhe ka bërë këtë. Qështi. Kjo ndodhet vëllazër, kur feja Allahu xhelal nuk proklamohet ashtu si duhet, nuk deklarohet ashtu si duhet. Ndaj në vëllazër, nëse muslimanët kanë sot nevojë më shumë ti për diçka, kanë nevojë që këtë obligim të Allahut Allahu me realizojë. Me u tregu njerëzve, me u manifestu njerëzve cilna është feja e vërtetë e Allahut. Krishterët kanë dëju për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për Islamin vëllazër. Amba kanë dëju për nimet të dhëntë kryshërt. Të dhëshkiet me të cilat nda jetojnë të të, të bari. Aqandajo për nimet se çka është feja e Allahut, jo jo. Nga sa prezantimin e bën njerëzë jo tamam. Edhe mediumet çka të, man, dhe me të njerëzë prezantimet që janë i shajtin. Edhe ju jeni vekza, andaj duat prezantim i vërtetë i muslimanëve, deklarim i vërtetë i muslimanëve. Me njoft, Allahu subhanahu torr ta masirvot. Edhe nëse na në kushton kjo vëllaza, dut më dit ta. Edhe nëse do në kushton. Nga se udhëzimin që kena marr, nëse mendojmë se është gatis, rënë kia. Nuk kuptojsh. Uzimën që kemi na. Hoca Lekoft, sirs nëse, je, nëse je, je, që i fal, e, davicina se e, muslimani mirëje, ka zvarqti fal. Edh shirka Allahu duk i bën. E mvon Allahu Xhela Wala diës se ka ta temë ajo. A kanë paguajt saobë, kanë paguajt? Dhe sa gjith musliman të dunjos e kanë paguajt. Mojë me këta. Me po këo në fen Allahu Xhela Wala nuk është këo këto e paguajt. Në të ta thën në dunjos, me një herë me ta dhon ti e Letra fiskale. Skalet e fiskale këtu. Letra e fiskale inshallah e merr ndihmën e xhikimit për Allahu xhelleu ala. Letrën fiskale e merr të Peygamberis sallallahu alejhi wasallam kur ti jet me PJ. Uj, andaj të gjitha sendet, nëse nuk nëse nuk i shohim kështu se kemi Peygamberin sallallahu alejhi wasallam përpara nesër, do të takojmë me Allahun xhelleu ala. Do të kemi rrezikun që mëna me u largunga i dhukum i Allahut sallallahu alejhi wasallam. Është me PJ, uji nga ai. Mirë për nevojën. Andaj të gjitha sendet që i bënë ndonya më bë pas para, para sy. Të gjitha këto sende, në më pas para syj, andaj monument, edhe një herë, mos i bëni xerkallat në mënyrë absolute. Madhoni Allahu xhallehu ve ala, edhe nëse duhet të bëh hijret për me deklaruar fenë Allahu xhallehu ala, më sillet të më shënojë gatsh. Më bë hijret për fenë Allahu subhanahu wa taala. Sikurt ju kam thën shumë për vëllezërat e muhajida 79-të kur kanë bërë hijret në Afganistan, kanë luftuar rrugën e Allahu xhallehu ala, aty Abdullah Azami i kan thën, o hoç, e kilon Palestinën, Palestinës ka çel. Kërdn Kanistan ka qon pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka lan Mekën. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka lan Mekën. Edhe shumë njerëz i luftuan rrugën e Allahu xhilleual, edhe tier për muslimanëve, ata kanë lanën vetë vetë. Po pejgamberi sallallahu alejhi vesellem nitën e javë ka valla. E kanë lanën Mekën. Vendi më i dashur i Allahu subhanahu wa taala. Më falni namaz në Mekë, ose ku 100000. Më falni namaz në Mekë, ose ku 100000, kush ka thon pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, më poshtë largua nga zaketin na të ko vendi shirku. Insha Allah ose ka dashj Xhella wala firara bidine duke ik me fen e Allahu subhanahu wa taala andaj allah, kjo është dhe Allahu kjo esh serioziteti dhe vartësia fes e Allahu Xhella wala andaj çdo herë thuin njerëzve wa umirtu an akuna min al mu'minin ym ordnum sembre besimtarve nusim Allahu Xhella che Allahu na merr shtitin si besimtar na takoj Muhammedin sallallahu alej salam si besimtar të pim uj nga dora e ndershme e tij një pirje pas te cilës nuk ka ma etje أتشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وأشهد أن محمدا نبينا محمد